3 minuts mal malcomptats i les 8 Ramon Salmurri, bona, bona tarda De seguida parlarem dels ecos de la informació que ens va servir ahir el Salmo aquesta contractació irregular del cap acadèmic de la Masia Això serà d'aquí un moment, però abans el gàmper de la temporada vinent, és a dir, d'aquest estiu apunta a l'estranger. Sí, senyor. És una idea que hi ha damunt la taula ara mateixa de la Junta Directiva del Barça i s'està treballant vies per explorar-la. Això explicava avui l'usuari de Twitter, Don Cast, i col·laborador, i del, club i col·laborador de del Club de la Mitjanit amb el, amb el Xavi Campos. I el cert és que hi ha una idea damunt la taula que és portar el trofeu Gamper que ja saps que el Camp Nou, com deies, no serà. Aquest, això està descartat. Doncs aprofitar per portar-lo a l'estranger i d'aquesta manera intentar maximitzar ingressos en una temporada en què l'equip no serà al Camp Nou. Doncs la idea que hi ha damunt la taula ara mateix, insisteixo, només una idea, és dur-lo a Basilea. Ah, A Suïssa. Uah. Perquè és la temporada del 125è aniversari del, del club i seria una mena d'homenatge a Joan Gamper, que va ser capità del Basilea, també. I i és nascut a Basilea, no? No, és nascut no a Vintertour. Ah, d'acord. A Vintertour, sí, sí. Saburances. Sí, sí, sí. I, vaja, que això és una idea que s'està treballant i que s'està explorant.